Alhamdulillah, në ahmaduhu, në stajinuhu, në staghfiruhu Fa na uza billahi min shururi anfusina o min sejati amalina Me jahdi lillahu fe la mudilla la, me jodhili fe la hadje la Wa ashaduan la ilaha illallahu, ahdahu la sharika la Wa ashaduan na muhammadan, abduhu wa rasuluhu Dhe zëndëruar Folëm në mësimina kaluar Për disa të dhëna rreth librit elhajde Që dhe të të dhërdhia Tasina ka shkruar dijetari i madh Abdulaziz ibn Yahya al-Kinani, ka vdekur në vitin 240 Hijrit, në të cilin ka treguar dialogun që ai ka zhvilluar me një prej kokave të grupit humbura i cili quhet Bishr al-Mirrisi. Dhe u treguam disa të dhëna në lidhje me këtë çështje me, me këtë libër dhe mbi autorin dhe mbi çështjen për të cilën kanë folur. Nëto debat, u treguam mësimin e kaluar dhe sot do të futemi mirë tek ajo që ka shkruar ky dijetar dhe unë do t'o lexojmë çhatë me fjalë për fjalë, do të përpiqem dua për kthej fjalë për fjalë dhe atu ka edhe më për një shpjegim të vogël, domethënë do ta shpjegojmë. Dhe mendoj që ky libër mund, marit maksimum, mund marit të marrë 3-4 mësime maksimumi, mulla derisa ta mbarojmë sepse është pak nuk është fyesh i shkurtër. Ne fillojmë me emrin Allahu subhanahu wa taala, i gjithëmshirshmit dhe Mosh i plotit, thot Sheikh Abdul Aziz El Kinani, thot më erdhi lajmi kur isha në Mekë. Thot më me erdhi lajmi kur isha në Mekë, për atë gjë që kishte bër Bishr El Mirrisi në Bagdad, që kishte shfaqur mendimin që Kur'ani është krijuar dhe i kishte thirrur njerëzit që ta, ta të ata duhet të përpuzësin me mendimin e tij dhe me mëdhëbin e tij në këtë gjë. Dhe Mora veç gjithashtu që a ija kishe nga të ruar në më thonë besimin dhe prisit besimtarve më munit Dhe mbar njerëzve Dhe i kishe nëzitur njerëzit për të futur në të sprov Dhe për të aparnuar këtë kufur dhe këtë humbje Dhe i kishe friksuar që dhe ështu njerëzit Kishe trembur e nukudzon të kushe të dialogon të më të Dhe asit e aktente mbrap shfjale në tij dhe astja hitë të poshtë argumentet e ti dhe dhe më thënë të medhebin e ti. Aisa besimtarët thotë u fshehen në shpitë të tyre dhe u larguan dhe nga pjesmarën në namazët e gjumave dhe namazë me gjemat dhe e ambathin vrapët nga i vëndë e i vëndjetë nga frika për vetët e tyre dhe për fenë e tyre. Duke qëndë thotë se shumisë e njerës janë njerës të pa ditur dhe hezë me turmën Dhe u përpudhën dhe më dhënë me mendimin e bishrit dhe me kufrin dhe humbjen e ti Dhe hynë në bidatin e ti Nga dashuria për dy janë dhe nga frika prej ndëshkimit Me antës të silin dhe më dhënë ndëshkon të këj person njerëzi që kundështonin, e kundështonin mendimin e ti Thotë Abdule Azizi, kjo i gjithët më shqetsoj shumë thotë, Dhe më bërë i që më sërë natën dhe t'jemë shumë i stresuar gjithë, gjithë kohë thotë, Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dola nga vendim, thot, duke ju drejtuar zotit tim Dhe duke i kërkuar ati që të më mundësoj të shkoj në më thënë paqë shëm Për të përquar në më thënë atë që mundesh të përqoj të mund të këta njërez Dhe e se thotë shkovor në Bagdad, dhe pash që të shështja në Bagdad Ishte shumë her me madhe se sa që më kishin përshruar mua në me këtë Dhe ju drejtova Allah subhanu wa ta'ala duke ju lutur ati me frike dhe me shpresë Duke qenë në ushtruar aty, duke i shtrirët i duartë mia që Allah i mëdhëruar të më forcojë, që Allah subhanahu wa taala të më dhëmojë që të më arrijë sukses, edhe që të më bëjë që, që, që të jem i sakt në në veprimet dhe në fjalë që do them, edhe që të më marr për dorë, edhe të më drejtoj nga nga mire, edhe më nga e mirat, të më shpëtoj nga çdo gjë e keqe dhe mos më mbështesë vetëjime. Gjithashtu i lut Allah mëdhëruar që të më mundsojë, edhe të më hapi, domethënë atë të kuptuarin për librin e tij, të më hapi zemrën për të kuptuar librin e tij edhe gjithashtu që të mazgidhi gjuhën për të shpjeguar librën e ti edhe e pasrove njetin tim për Allah në madhuruar ja dhu, dhe ja dhurove vetën time Allah subhanu wa ta'ala edhe kështu Allah i madhuruar e shpejtoj për gjigjen dhe i meje ma forcoj vëndosë mërin time më dhuroj atë ja trimërin edhe ma, ma hapis dhe mëntim për të kuptuar librën e ti ma zgidhi gjuhën për të shpjeguar dhe më thunë fjalën e ti gjithashtu thot Ma mahapi kraharorin tim dhe shikova udhëzimin tim me anto suksesit te ti qe m dha mua. Dhe u qetsova te ndihma e Allahu subhanahu wa taala dhe te prkrahja e tij dhe domethën do nuk u qetsova te domethën nuk u qetsova te mendime jasht, domethën nuk e mor mendimin jasht prej krijesave te Allahut per çështën time thot. Dhe hecia fshehu rezi pa marr vesh kush. Domethën që unë përse ka mardhë në Bagdad në Afrika, që mos përhapet lajmë i im, lajmë përse ka mardhur, edhe të marim veshë vëndin tim e të më vrasim, për para se të gjemë fjallën tim e se shfarë të themun. Dhe, thotë, në basi vendosa për të shfaqë vëndin tim e dhe për, gjitë gjitë dëshmojn, për të treguar njërës e vendimin tim për para kryesave, dhe për para gjithë njërës që të dëshmojnë, dhe për t'i kundushtuar, thotë ata njërës e cilë janë në hum Edhe për të sqaruar, domethënë ato kufrën e tyre dhe humbin e tyre, edhe do të bërat ulëgje, thotë, edhe çfarë bëra vendosi që dalm ditën e xumaa në xhaminë e madhe, ton kufal xumaja, mbasi u sigurova thotë që ata nuk kishin për të më bërë mua asgjë për derisa unë domthonë do ta shfaqe veten time. Domthonë tregon Abdulaziz këtu thonë që unë vendosa që ta shfaqe pelën time haptas ditën e xumaa. Atë ato gjë bëri me vërtet. Sepse thotë mora vesh që ata kur njeriu është falëndërimen e ti haptozi, nuk i bonin gjë derisa ta pyesnin se çku ko ishte halli në mëradh dhe u siguroshën për disa gjëra. Edhe thotë u sigurova edhe që ata nuk do mrisnin derisa të mpyesnin në zonën e falëndërimit e haptozit. Dha shumë prova thotë. Pasë të thot, adoleshizëzi. Njerëzit aty thotë ishin ishin një sfrov shumë të madhe. I kishin ndaluar të gjithë fukahat dhe muhaddithunët dhe ata njerëzit që përkujtonin njerëz që u bonin, domodin, këshilla. Ishte ndaluar që të qëndronin në xhami për, për të për të mbajtur mësime. Edhe kishin lejuar vetëm Bishr mirrisin dhe Muhamedi ibn al-Jahmin. Edhe ata që ishin me mëdhëbin e tyre, vetëm këta uleshën në xhami dhe u msonin njerëzve bidatin dhe humbin e kufrit të tyre. Edhe çdo kush i të ata edhe që kundërshtonte ata dhe qortonte mendimin e tyre, ose çdo kush që u akuzonte për këtë me për tullojë mendimi Thot, ata e mernin, dhe nëse përpudhe shë kjë personë me mendimin e tyre, dhe me kufrën e tyre, ata e lini që t'i këtë përndryshe, nëse nuk përpudhe e vristin shëfërëzi, ose e lëvizin nga i vënd nga i vënd, edhe sa e sa njërez janë vrarë pa uditur, thot. E sa e sa janë rahur, edhe, edhe sa e sa njërez janë përgjigjur, thires e tyre, dhe daues tyre, dhe i kanë dikur fjalën e tyre, në mund qofshën të të djetarë, nga Afrika, për Në basi u është parëqitu shpata dhe vrasja, në më thënë njënë përgjishër, në më thënë nga, nga halëj, në nga imponimi. Edhe e në lërguë nga e vërteta, në më thënë në më mësy hapur, duke e ditu se ku përshkojnë, nga frika për tyre, thotë për dulezizi. Edhe ku erë dita gjuma, në cilë në vendose për të shfaqju vetën time, edhe për shfaqju fjallën time dhe besimin tim. E fala në mazin gjumas në gjemin e madhe në rasafeh. Pranë, në më thënë në anës lindore, në më thënë edhe afrë në kibles, në afrë më mberit, në safin e parë në të kësafet e njerëzve. Edhe në basi dhe selam imami nga namaz i gjumas, unë ngrita me njëherë në kampë, që në shikoj njerëzve të gjënë felën time. Edhe, në mos, mosit fjalejmi të shka që nuk gjohat. Edhe, fira me zëtë lartë djalin timë. Për thënë ke isha vendosur në një shtyllë të xhamisë tuti i lart dhe i thash O Djalim çfarë thua për Kur'anin? Edhe ai më tha Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Thot Abdulaziz edhe kur njerëzit e dëgjuan fjalën time edhe pyetën ç'i bëra djalit edhe çfarë përgjigje më dha, janë mbathën vrapit duke dal nga xhamia. Domthonë shumica e njerëzve që ngjenën vetëm një pakisht, shumë pak njerëz ngjenën nga Afrika, domthonë shumica e njerëzve i kishin nga Afrika për veten e tyre, thot sepse ata dhe gjuën të shka që nuk e këshin të gjuar, dhe ju shfaqë atyre të shka që e fshihnin në vedet e tyre, edhe unë dhe pa e mbaruar mirë për gjithjën tim e thot, që i dhe është djallit tim, me erdhën ata dhe më thonë ushtarët e sultanit, dhe morë mua dhe djallin tim e dhe më quam për para Amr i binu mëshadës, i cili ishte dhe më thonë ministri në atë kohë, edhe Amr i binu mëshadës kësha ardhë për të falur gjuman, edhe e dëgjoj se qëfar përgjiri i thash djali tim, nuk ishe nevojt në pyre se qëfar përthem, po nëpse e dëgjoj se qëfar thash. Dhe më tha, a i që me jendurje ti? I thash jo. Më tha, a me vëzvese je? I thash jo. Tha, a budalaje? I thash jo. Por kundrazi, unë logjiken e kam në vend, të kupturit e kam normal, thot dhe falenderinë për këtej të konë allohë më dhurë dhe dijën time e kam, dhëkam, e kam stabile. I thot a të ka bërë dikush pa drejtësi? I thot jo. Ja. Atë i thot ushtarëve të mi merreni dhe çojini te shtëpia ime. E thot Abduraziz dhe më morën ushtarët e tij. Ti, I thot na nxoren nga xhamia. Edhe fillum duke vërpuar, duke më tërhequr me forcë, më kapën për krahësh, duke dukem tërhequr me forcë nga majta e zjapës. Edhe para mbrapa derisa më çuan te shtëpia e Amri ibn Mas'adës. Në këtë lloj gjendjeje, domodin këtë lloj gjendje të ashpër. Dhe qëndrova edhe përpara portës ti thot derisa i hyrin. Pastaj urdhroi që të mfusim brenda dhe u ul ai thotë të, të koborish shtëpisë të i thot në një karrike prej hekuri, në cinë kishe vendosur një jasik për poshtë. Edhe kur më vendosën para ati, u dreitur para me edhe dhe më tha, "nga je ti?" I thash jam nga Mekka. I tha, "Përse e bëre këtë llojjeje?" I thash e bëra për hir të Allahut që ta afrohem tek ai. Edhe më tha, "Përse nuk e bëre këtë llojje fshehurazi, pa rritur para njerëzve, pa shfaqur veten tënde?" dhe pa dal kundër princës besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën. Thotë, ti nuk e bëre këtë llojje për hir të Allahut, po e bëre për të duhur përpara njerëzve për shojë fojsi dhe për të marrë njerëzve pasurinë të tyre. Dhe i thash, thotë, nuk dësha me këtë që bëre vetëm se që të, të shkoj tek princë besimtarëve, që të dialogoj përpara tij, thotë. Asgjë tjetër. I tha, i tha ky domethënë ministri, a e bën këtë llojje? I, tha, I thash po. Thët, për këtë është, thët, unë kam ardhur dhe i këtu, thët. Thët, unë kam dan nga vëndim dhe kam, dhe më thënë, sakrifikuar me vetën time, në gjithë rrugë, me gjithë mien tim, me shpresë të kryi haku në Allahot, të cilë Allah i madhurua ma ka, ma ka dhënë mua, në dijen tim e në kuptuarin tim, edhe për të dhënë haku në Allahot, al, për cilë Allah i madhurua i ka marrë besë në dijetarëve, të cilë dhe më thëtë, duhet aserojnë Nëse ti thot ke ke art për diçka tjetër dhe kthe ke vetëm si shkak për të mbryhtur të prisë besimtarëve, gjaku jot është hallall thot sepse ku ke kundërshtuar prisin e besimtarëve. Edhe i them, nëse un do të flas për diçka tjetër për ish kësaj, atëherë më të vërtet do un gjaku im është hallall për, për prisin e besimtarëve. Atëherë un ngrit amri, amri në un ngrit në kamp. Edhe më nxorrën nga shtëpia e tij edhe më çuan për tek, kë, domthonë, kështjella e prisit besimtarëve. Edhe shkuam thot Edhe shkuam domun na çonin me vrap thotë, më morën, na morën me me me shpejt, edhe domun mi futën duart e mia, domun mi lidhon duart, thotën edhe ë mkapën për krahësh domun policët. Edhe më çuan për tek pritse besimtar në anën lindore të Bagdatit. Pastaj thotë u futa i thotë tek Amir ibn Musade, ministri u fut ë edhe ndërsa unë thotë qëndrova tek një dhomë aty thotë edhe qëndroi gjatë këtu ambrën sade qëndroi tek prisi besimtarë qëndroi gjatë tot. Më pas ë doli prej saj edhe urdhë që të mfusim mua tek një dhomë tek kë, tek ai. Edhe më tha i tregova prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën për lajmin tënd dhe çfarë ke vepruar ti. Edhe çfarë theje dhe çfarë kërkove, domthonjë që kërkove domthonjë që ti të bësh dialog me kundërshtarët e tu në këtë çështje. Edhe prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, thot panoi E për në kërkesën tënde që ti të bërsh dialog me ata që dhe mund të kundërstojnë ty në këtë mëndim Edhe e kalen me zhlisin, dhe mund të takimin, ditën e hën që vjen Që të marë është ti pjesë me ta edhe të dialogoni në më, më përpara ti Edhe a i do jetë gjukatës në mitjush Thotë për nëzizi Edhe thotë e falenderovë Allah unë shumë për të dhe gjeje Që më dhëroj dhe më mundësoj Allah subhanu te ala Dhe shfaqët në një lutje për prisën besimtarë, lutët në në për para ti, që Allah i më dhuruar në tja për të mija prisën besimtarë Dhe më tha, amër më mësjate Ne e mi person që tjetë si tipë, më thonë, garancije për ne që ti nuk dhe i kësh Dhe ne nuk kemi nevoj që të të burgosim ty Dhe i thash, Allah o të ndëroft, unë e më njëri huaj në këtë vënd dhe nuk njof asë njërin në këtë vënd Dhe asë kush nuk njeftu mua mjë. Pastaj ku ku digjeu nga ata garantët, sidomos mbas mbas fjalës si që shfaqe unë, thot sikur njerëz njihnin të largohesh për me dhe më thënë mrapi, thot thot do pretendonin që nuk do mjihnin, thot. Atëherë tha, "Kë do vendosni një person që të rrimë me ty, domethënë që të thielle at dit kur të vi dita e takimit." Edhe ditë gjatse kohë shikosh çfarë do bësh, thot, mendosh për çëshen tënde mbas ti kthehesh, edhe largohesh nga humja jote edhe pendohesh, edhe nëse ti pendohesh prisë besimtarëve, ta fal ty domethënë gabimin tënd. Edhe i thash Allahut qenoft, doon kështu vepro, me kuptimin domthonë që ma sillë person që do kujdese për mua. Edhe vendosni një person i cili ndeti me mua edhe u largua pastaj. Pastaj do të dojezi kur erdhi dita e hënë, e fala namazin e sabahut në xhamin xh që kisha pranë shtëpisë. Edhe mbas i mor namazin, po sa mbaron namazin thot kur erdhi domthonë zëvën si amrit në mesades. Edhe kisha me vete shumë burra, kalorsa. Edhe më morën të ndëruar thot, mhypën në një kafshë të ndëruar dhe s'm chuan tek porta e prisit e besimtar dhe dhe më m'da, ndaluan aty thot. Dhe emri erdhi ambr me saata. Mopas u thyri dhe ul një dhom, në një dhomë, në dhomën në cilën uuleshe. Mopas u dha leje atyre që të më fusin mua atë. Mopas i, domthonjë qendrop prati më tha, ti akoma vazhdon me mendimin tënd? Nuk e kthyer mendim akoma? I thash po, vazdoi dhe nuk nuk kam shtuar vetëm se bindën e plotë dhe më han hapur sytë më shumë me me sukses që më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe më tha amri o o njerim thaq. Ti do të ke, i ke ngarkuar vetësoni një një, domethënë një çështje shumë e madhe dhe ke mbrritur domethënë në në shumë në shumë timot të mëdha tek kësaj çështje. Edhe ke paraqitur veten tënd edhe të për diçka që ti s'ke mundi ta përballosh. Po kundërshton prisin e besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën dhe ke pretenduar atë gjë për cilën ti nuk ke argumente kundrejt kundërshtarëve tu. As ti dha askush dhe për veçteje dhe nuk ka dhe nuk ka dhe nuk të ngrit argumenti kundër te vetëm se shpat përndaj shiko për vetën tënde shpejto në qështin tënde për parës e të bët dialogu dhe për parës e të shfaqit argumenti kundër te sa atëherë nuk të bënd dobi më pëndimi dhe nuk përnod më justifikimi dhe asë nuk përnod më thëmë në kërkimi faljes dhe th thot pastaj i thot kërë ministri unë thot të më shirova u të regova dhe mën i but më ty Domthonë vetë po të mshiroj për atë që do të bjer thotë. Edhe unë do të do ta takoj prisjen e besimtarëve dhe unë i kërkova ti falje për krimin që ke bërë ti thotë. Nëse ti thotë, nëse ti domon kthehesh dhe pendohesh për atë për atë që kërkove. Dhe unë i marr atë do të besën që ai mosu të bëjë ty domon asnjë të keqje, madje do t'japi edhe një dhuratë. Dhe në sekondëi policitët ta largojën policin thotë. Dhe në sekondëi nevojta krye nevojën. Kështu që unë thotë, qendrova këtu thotë, nga mshirësi që kisha për ty thotë nga faktësia që do të bjerë tu tani thot. Nëse ti vazhdon në të më këmbngul në tëndën, edhe unë shpresoj që Allah i mëdhëruar të të shpëtojë ty nga kjo keqë në duart e mia. Dhe i thash, nuk e mpenduar Allahu të nderoft, dhe as nuk kam kthyr rrugë, dhe as nuk kam dal nga vendi im dhe nuk kam sakrifikuar me veten time vetëm se për shkak të kësaj dite, kupton, dhe për shkak të imëshrisi, me shpresë që Allah i mëdhëruar të më mundsojë që të arrij të të ngrej argumentin. Edhe suksesi im është vetëm së dorët Allahu subhanahu wa taala, atij i mbështetem dhe ai është më i miri i mbështetës. Pasi tregon vet Abdulaziz i thotë që Abdulaziz i ka atakuar Imam Ahmedin këto kohë dhe ai ishte në burg. Edhe i thotë Abdulaziz me kelkinani Imam Ahmedit thotë që ti je duke mbart diçka shumë trond, prandaj ma përmendë emrin tim i thotë që ti je në funksion me unë këtu me ty. I thotë Imam Ahmedit, ti duke mbajtur vetëm. Edhe i thotë Imam Ahmedi Un thot kam rën brenda thot. Edhe un kam frikë se po qëse do ta përmend emrin tat, ata do ta derdhin gjakun, do të, të vrasnin thot. Edhe kështu që do bëhet shkak thot, fjala ime që të vritesh ti thot, kështu të vritesh ti duart e mia thot. Kështu që të vritem unë është me më e dashur për mua, prandaj lërgohu thot me paqe. I thot ima Muhamedit Abdulazizit. Thot pas Abdulazizi tregon thot, ë, Qendroi thot, un ngrit në kam, amrim në mesade, edhe më tha un nuk kujdesa me gjithë për përpjekjet e mia që domethën që ti më Si të ushi i mirë me ty Mi e po ti dhët ke qeni kujdeshëm për të derdu i gjakun tënë thot Dhe i trurë lakmitar për derdu i gjakun tënë për të vrave të në tata thot Edhe i thash Ndima Allah o të shmej madhe Allah o i madhuru o shmej, shmej but Edhe i nuk me dërëzon mua Dhe nuk me le mua të vetje ime Edhe drecës i e prisët besimtarve a Shmej a shume gjerë Edhe ajo nuk me Shpesoj që nuk me le mua Dhe nuk me dhe nuk me dhe nuk me dhe nuk me d Edha un thot them thot Abu Lazizi la hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim thot pasabdul azizi pastaj lut urdhroi qe t'm nxjerrin dhe m'nzorrin nga nje dhom thot edhe me mua ishin disa domthonj njerëz qe m'shoqëronin thot ende ne mexjis erdhën shumë njerëz nga fishem fisi, fisi benu hashim qe ishin nga fisi i prisit besimtarve edhe gjithashtu urdhroi prisit, prisit besimtar qe t'vinin gjith fuqahat gjykatësit ata te cilet 10 20 ditë qe binin në përputhje me mendimin e Prisë të besimtare nuk të qështje Edhe gjithë dhe që merë një veshë nga dialogu Edhe nga, dhe më thënë, nga dia Edhe u rëdrojë gjithë ashtu Edhe ata, dhe më thënë Të pare të ushtrive ti Dhe më në më që të merë një piesë Edhe ushtarës e ti më harë me më radhë I futi gjithë aty, dhe më në që të më tremë një mua, thot Edhe indalojë njërzë që të argoshë nga këmë mezhlis Dersë të më rojnë të me Për çudi çmën në vesh nga dialogu dhe çmën vesh nga dia. Atëherë më dhan leje mua që të futem. Edhe më kalonin nga një dhomë në një dhomë, nga i dhomë një dhomë në një dhomë, derisa era tek para dhoma për të hyrë domthonë tek ë, domethan ajo tek oborri i i pritës të besimtarëve. Edhe kur më pa ai domthonë roja që ishte te porta e pritës të besimtarëve, më tha mua a ke nevojë të rinovosh abdesin? I thash nuk kam nevojë. M'tha fali dyrekat para se të futesh. Dhe i falë katërkatë dhe ju lutaj Allahun e madhëruar me sinqeritet që Allahu i madhëruar do më të më forcoj. Mbas i mbarova, thotë e urdhruan këtë domthonë që ishte rojtari domthonë i portës për të hyrë tek Prisi, edhe më thanë që sillën të futet. Edhe më tha mua, më thanë vesh ky person që ishte rroj aty, më tha. O ti njeriu tha, Prisi e besimtarëve është njerisi puna jote. Është për fëmijët e të adenit, domthonë është për është njerisi puna jote tha. Gjithashtu të gjitha ato personat me të cilët ti po dialogon, ata janë njerëz si puna jote. Prandaj mos ki frikë për i tyre. Mli dhe mlihë mendjen tënde për dialogun me ndajtyre, ndaj dhe mos u tremb thotë. Të dije në formë të sigurt se nëse argumenti jot është më i fortë ata do i thyen argumentet e tyre, edhe fjalë, edhe ata nuk do të kenë fjalë çfarë thon, atëherë ata do janë të poshtruar, atëhë do të mundesh dhe nuk kanë mundësi të të bëjnë asnjë lloj dëm, i thotë. Dhe asnjë gjë të keqe, dhe prizë besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën do jetë do jetë me ty thot. Dhe gjithata që janë me to do bëhen me ty thot. Dhe nëse argumenti i tyre del kundër teje, atëherë ata do të po shtrohin, do të vrasin, do të nxjerrin para njerëzve, edhe do të bëjnë mësim për njerëz. Prandaj mbledh e mendjen tënde, dhe dijen tënde dhe mos li asgjë nga ato gjëra që ti i di, dhe dit dit i thua, pa i treguar aty dhe mos ki frikë domoshem për iprisë besimtarëve ose për askujt tjetër dhe mbështetju Allahu dhe kërkoj Allahut mëdhëruar Që Allahu Subhanuhu Teala zgjidhet për çotë të, të ishmë më mira në ngriullën e hyr tani. Dhe hyrë të një. Edhe i fash Allahu tash për lehtë mirë sepse më këshillove dhe më qetçove frikën dhe më largove vetminë. Dhe të i doli edhe dola me të për tek porta e oborrit. Thot Abdulazizi e hoqi perdën. Atë erdhën shumë burra dhe më morën për krahu dhe disa më vendosën në dorën në qafë dhe më morën me forcë e më futën për teprisën në spital derisa thot dgjova përisin në spital duke thënë Lerni, lerni, lern desh sa filloi duke fol gjithë duke urdhëruar se lerni nese ka urdhëruar policë besimtarëve. Edhe mlan. Thotë në këtë moment thotë u tremb më shumë se sa logjike ishte ishte duke mik thotë fare. Nga nga tremb më madhe nga që para thotë shumë njerëz, shumë arm aty përpara, domethënë. Edhe po shikoi thotë se që kishte lindur dielli thotë. Edhe oborri ishte mbushur me safe plot. Nuk e njihfia thotë të, të e, Si tuosh kështillën në praninë besimtarëve dhe nuk i kisha parë atë më përpara dhe as kisha hyrë ndonjëherë tut. Kë, dhe kur hyra tek tek porta, më qëndrova e dëgjova të duke thënë afrojeni, afrojeni. Dhe derisa kur domon më ofruan e pa shpresin besimtarët se kisha parë asnjëherë më përpara thotë. Dhe parë, thot. i thash as-salamu alejkum e mirë el mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ata më thaa afrohu. Dhe un afrova. Pastaj më tha afrou disa herë dhe un afrosha nga i hap thotë derisa erdha në vendin ku u ulën ata që bëjnë dialog, edhe dëgjoshin fjalët e tyre. Dhe ai rojtari më ofronte mua derisa ato qëndronin në vendin tim, atë i tham Mamuni, edhe që ishte prisi besimtar Mamuni qoshe, ulu dhe u ula. Thot Abdulazizin, dëgova një prej personave që ishin, do të them për aty njerëz që rinin me prisin dhe tha, mbasi hyrën në portot, o prisi besimtarëve. Të mjofton për këtë njerëz thot shëmtie fytyrës të tij thot. Do të them që ky është shumë i shëmtuar dhe kishte krijuar Allahu të shëmtuar tillë thotë, e vetë kjo personi vështron prapë thotë, la wallahi thotë marra e tu xalkallahi qat aqbah wajhan minhu, thotë, inshallah nuk kam parë në një krijesë thotë më të shumtuar se ky thotë. Thot, dhe un thotë e dëgoj fjalën e tij dhe e kuptova të shumë mirë thotë të gjithë dhe pas kush ishte thotë, edhe pse isha shumë i trembur. Dhe ky pom shikonte mua, pom shikonte mua duke u dridhur, u dridha nga frika thotë dolezi. Thot, dhe e prisi besimtarët donin që të qetësonte, edhe të ma largonte këto lloj frikë që më kishte kapluar. Edhe vetëm të më të mëndë, më domethënë, më të qet. E filloj ofisën me me shokët ti, e tim, atë që kishte për rreth, edhe po fliste me ministrin e tij, po fliste për gjëra të shumta të cilat nuk kanë lidhje fare me dialogun, gjithëto po bën thjesht u qetçoja unë thotë. Edhe po shikonte tek muret e oborrit të tij, domethënë, edhe separi, të të i shkoi syri tek një vend atje që ishte domethënë, kshu, ishte bërë me allçi, me me këto, me çfarë bën me çimento me radh ë thot ishte prishur ajo. Dhe i tha amrit, dhe i tha amrit që kjo thot do prishet, prandaj rregulloj, thotçi sot. E thot amri, Allahu ja pref dorën atij që e ka bërë këto thot. Atij që ka bërë këto. Allahu e ja pref dorën. Sepse ai thot e ka merituar ndëshkimin për këto punë që ka bërë tonë, që ka bërë gabim që nuk më për njëherë shofu Allahu përshmorit. Thot Abdulaziz, pas e u dreituam nga mua Mamuni, më, principeshtar dhe më tha, si e ke emrin? I thash Abdulaziz. Djali kujt je? Po djali Jahiz. Djali kujt? Po Jahiz djali kujt djali Abdulaziz, Abdulaziz ja nikuj thot djali muslimit, djali kuj thot djali i Meimun al-Kinalet. Um tha ti e nga Kinane, i thash po o prisë besimtarve. Dhe më la një fërkohe. Pastaj më drejtua përsëri dhe më tha, "Nga je ti?" I thash "nga Hijazi." M'tha, "Nga je nga Hijazi?" I thash "nga Mekka." M'tha, "Në që je ti nga Mekka?" I thash o prisë besimtarve, të gjithë ata që janë në Mekë un i njoh ata, përveç një personi i cili ka ardhur i huaj. Numër, domthonë që ka ardhi huaj, vetëm ato nuk e njeh sot. Edhe më pyeti, a e njeh filanin, a e njeh filanin? Edhe numërën, një, dhe numëroi një, domthonë disa njerëz nga fisi Benuhashin. Të gjithë i njihti ata shumë mirë, edhe i thosha po e njeh, po e njeh, më pyste për fëmijët e tyre, për pasaqet e tyre dhe i tregojja atij jot, domthonë në formë të detajuar pa pasur nevojë për diçka të tillë jot. Dha as për ato pyetje që mbroin fillimfare, por ai dëshironte që të qetësonte dhe që unë domthonë të, të flisja normal. Dhe ma largoi Olli i madhëruar frikën që kisha dhe erdhi ndihma e Allahut subhanuhu te ala dhe Olli i madhëruar ma fuqizoi kurrizin tim dhe ma, ma forcoi zemrën time dhe ma mblodhi mendjen time dhe vendosmëria tim. e ime u forcua mu zjerua kraharori gjuha ime u zgjidh dhe shpresova që të vinte ndihma prej Allahut i madhëruar kundër armikut tim. Atyre e mu drejtua Mamuni dhe më tha: "Omdur Aziz, un morë vesh që ti je ngritur në xhamin e madhë" edhe këtë thënë që Kur'ani është fjallë Allah nuk shë krijuar, në sytë krije sa vëtë gjithë, edhe kërkovej që të bësh dialog në më thënë me ata këndështarët e tu në të qërshtje, edhe unë të jemë prezent dhe dhjemë të shmitarë dhe gjukatës në metjush, edhe të gjithë dy e palët. Edhe unë jathët të ashtë të bashkova me ta, dhe me këndështarët e tu që të ju të dialogoni për pare me, edhe unë të jemë gjukatës në metj Dhe nësë argumenti është me ty dhe haku është me ty ne do të të ndjekim Dhe nësë argumenti është kundër të e dhe haku është me më thënë, nuk është me ty ne do të ndëshkojmë Dhe më paso të drejtua ma amoni Bishar Mirris dhe i tha o Bishar ngriju Shkot ka Abdulazizi dhe dialogo me ta dhe tregu i drejt me ta Tha Abdulazizi ungrit Bishri i thot prej vëndit ti si kur se ngrijet Luani i thot i cili i sulmon dhe të teja gjahun e ti i thot Dhe erdhi dhe ulmi mua me vendosi thot dgjurin e tij thot tek tek kofsha ime diafot. Arisa gad ishte gad grua mbyr. U thot dhe edhe, në dhe në qendër me gjith fuqin e tij thot. Dhe i thash a vash ose prisë besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, nuk të ka urdhëruar të më vrasësh. As nuk ka urdhëruar që të mosh pa drejtësi, por të ka urdhëruar që të bësh dhe log me mua, të rregoshi drejt me mua. Dhe i bërtiti Mamuni i tha largohu prej ti, dhe e përsiti këtë gjë disa herë derisa u largua. Thot Abdulaziz, më pas u drejtua Nga unë ma muni dhe më tha O Abdullaziz Dialogo me të pra te që të shiron dhe argumento Dhe i dhe argumento të pyete dhe i do të pyesi Dhe të rego unë i të drejt në fjallet tue Sepso unë, unë do të imbaj mend Të gjitha fjallet tue do të, të gjohi shumir Dhe do, do të i ruaj të shfrake një than Tha Abdullazizi I thash dhe gjova dhe o binda O prisit besimtarve Por unë dhe ishe të them dishka Nëse e shikon të arsyshme Prisit besimtarve që të tasë për dishka tha, Fol, Tradicion, i thash orprisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Un jam një njerëj arab. Dhe fjalët e ime thotë është delikatë. Unë kam fjalë që të them fjalë të holla që dukën vonë, por ato kanë kuptimin shumë të vëllë. Edhe prisi besimtar nuk i ka dëgjuar fjalët e mia më parë, para kësaj kohë. Kështu që fjalët e mia të mëdhaja për prisin e besimtarëve mund të jenë shumë të vogla. Kurse bi bishrin, prisi besimtarë ka dëgjuar më parë dhe fjalët e ti të vogla për të dukën të mëdhaja. Që nëse është e mundur që prisi besimtarëve të më japin mua që të flasin disa fjalë përpara me zhlistit që që të, të krahasoj fletë mia me fjalë të tjera ta kuptoj, domethënë më mënyrën time të, të folurit. Mopas, na bashkojnë never kur të dëshirojnë për të bërë dialog mbas së sa i koha. Tha Amuni, unë jam i shqetësuar me çështjet e muslimanëve dhe unë të bashkovoj sot ty me kundërstarët e tu, për shkak se ti u shfaq ti shfaqje kundërtimin dhe e qortove mendimin e tyre thotë. Por ai pretendovaoi që ti ke mundësi të kthesh aty përgjigje. Dhe kërkova që të bashkohesh me ta për të dialoguar, dhe unë nuk kam mundësi të bashkoj më me ta vetëm se nëse bëhet çfarë për të për ta vazhduar këtë mërzitje derisa të përfundohet, thotë. Thot, Fotom Durazizi atëherë thash me veten time, unë këtë kërkova që Allahu më dhurojë të më ma mundsojë që të mbrij drejtu, thotë. Dhe që Allahu subhanallahu më mundsojë që të, të tërgojë të vërtetën. Atë kthehem tashi mbrapsh që Allahu më dhurojë më ma mundsojë që të dalë të, të tërgojë të vërtetën edhe të thujë besën që i dhashë Allahu subhanu e talë edhe të muhej mirësin e ti edhe atërë thotë, o prisit besimtarve unë nuk të kërkohet të, të lejgje sepse kisha frikë për i dialogut edhe asë nuk e kam pa mundët bër dialog, i dialogut, për e kërkohet edhe më përresun që i të regohet edhe atërë thotë, i thotë prisit besimtarve ma mundi i thotë bishit dialogo me të, o bishër për qëfar të shionë, thabë dule zizi i thashë o prisit besim Nëse ti e shikon të arsyeshme, më japësh leje, dhe s'ka as diçka që më shqetëpoi mua përpara se, domethënë, të fillojë dialogun. I thash, fol çfarë duash. Dhe i thash, po të pyes, domethënë, për hir të Allahut të prici besimtarëve. A ke dëgjuar ti, domethënë, kush është njeriu më i bukur që ka qenë ndër fëmitë e Ademit, ndër njerëzit që kanë jetuar, domethënë, pas Ademit (pesulellah)? Kush është? Dhe më, thënë, në basa është? më tha, është Yusuf (pesulellah). I thash, domethënë, kthe te drejtën e prici besimtarëve dhe pa shallahun nuk i kanë dhënë Yusufit alajihislam për bukurinë e fytyrës tij. Don, kush e tha kush njeriu më i bukur është Yusuf alajihislam? Nuk i kanë dhënë për, për bukurinë e fytyrës tij, thotë dy bajka thotë. Dy bajka nuk e kanë dhënë për bukurinë e fytyrës tij, thotë. Përkundrazi, ai për, për bukurinë e fytyrës i u burgosët. Dhe pse dëshmitarët dolën pro tij dhe vërtetuan që ai ishte i pastër, edhe pse vet gruaja e ministrit e vërtetoi që ajo ishte ajo gabimtare që bëri këtë gabimi por e futë në burg, në basi, në më thënë, ndodhja e që ndodhja, për shkak të bugurisë fëtyrës ti, si shka thënë Allah i më dhuruar, thunë me bedale, hum, min bërdi ma Raoul, aja t'i lejesë gjënën në u hattahin, më pas atyri ju duka rësyshme, në basi shikuan argumentet e qarda që ta burgosin e të dërni i farkohet. Shqë që Allah i më dhuruar me mandë fjallës ti, të regoj që aju burgos pa bërë ndë i nga bimë, për vetë faktin sepse a i kishe fëtyrën e titë bukur që të alergonin ata nga jo dhe të alergonin në më thënë gruan nga jësufë e jësuli nga, nga gruaja edhe kështu a i qëndërëj i prinkot gjatë në burg dhe e risa shpjegoj andrën edhe e pa mbreti vetë dhije në ti edhe atere e mori mali për të të kurë të kurëtë dhe tha wakallel meliku tunibi e stekhli s'hullin e fsi e tha mbreti ma silën i këtu se ndo e kam do të az Këshu tha mbreti, thot, kur dhe gjoj për dijen e Jusufit dhe për një hërit e ti të që kishte, ma se dhe gjoj fjallet e ti, thot, dhe kur hyri Jusufit dhe gjoj fjallet e ti, edhe pas e sa bukur e i fliste, a i, thot, tja dha gjithë pushtetin e ti ndorë, edhe bëri sikur tishtë vetë mbreti, poshti dhe jo sikur tishtë a i mbret në të vërtatë. Edhe gjithë të që arriti Jusufi a.s. arriti me fjallet e ti dhe me dijen e ti, jo me bukurin e ti Pande ka thon Allahu i Madhuru, fa lam kalehu qala innaka al yawma ladaina makin amin. Po dhe Kuraj fali i tha ti sot i e pushtetshëm tek ne dhe i e besnik i thot mbreti Yusuf alayhis salam. Qala ja'alni ala khaza'in al ard. I thot uh, Yusufi më vendos mua mbaj mua të parë uh, të, domethënë te hangareve, të kish vendosur ato pasuritë në tok. Inni hafidhun alim. U thot jam besnik, kujdes shumë domethënë dhe alim i ditur. Dhe nuk tha Yusuf që unë e mbikujt. Por thoja jam i besnik dhe i ditur. Tho Allahu madhur, "O ka dhe kështu ka qenë Yusufi në tokë." Allahu madhur tregon që kështu t'i dha pushtet Yusufin tokës. Yatab wa mina haith yasha'a al-wiz ndësit dëshiroj. Pasha Allah, fëtyre, dhe pashallaahu në prisë besimtarëve, un nuk shqetësohem, edhe sikur fytyra ime të jetë më e shëmtuar se çështot. Përderisa Allahu madhur më ka dhën këtë dije që më ka dhën, edhe më ka dhën më ka mundësuar që un të kuptoj të vërtetën në librin e Allahut. Subhanahu Ta'ala. Thotë Abdullazizi, dhe më tha ma amoni, përse e the këtë që që të këtë fjalë? Dhe të shfarë që shtu të thoshtë të fjalë? I thash, thotë Abdullazizi, i thash, digjova një person pra atyur që ishë prezent me ty që të tha ty, mjafton që të shikosh, dhe mëndë që të marë shvese, që fa fjallë, thotë a i, thotë të shikosh sa, sa i shëmtuosh fëtyrë në fëtyrën e ti, thotë. Dhe mua nuk mund të më ton, thotë, shëmtuje e fëtyrë që më ka dhuruar Allah dhe me të kuptuarin, që më ka dhuruar Allah i më dhuruar në libërn e ti dhe në sunetin e profetit ti, sanë Allah, aty do të buzë qeshi ma muni dhe sa bendosit dorë në gojnë e ti dhe, dhe i thash, o prisi besimtare, Allah u të shtopë tjetëm, unë të pash, që ti do të po shikoja të gdheni që ishte prishur, dhe dhe më thënë atë suvanë që ishte dhe më thënë ishte fryr, dhe, Po të regoj edhe i the Amrit që në më thënë, edhe të regoj edhe Amrit që fajn e kishtë e i që e ka bërë, edhe nuk e kishtë e fajn vetë suvaja, edhe Amri u lutë kundë e ti që kishtë e bërë, edhe tha, ma muni po tha, fajn bim i e ti që ka bërë, thotë, nuk bim i vetë gjën që është bërë, edhe i thash, këtë e dëvërtetë në prisi besimtarve, edhe këj personi e dëvërtetë këj thotë që ortonë zotin tim përsem ka kryuar muat shumë të uartë Edhe atëherë thotë Maamuni, thotë Bushish, akoma edhe më shumë deri se u dukën dhëmë thotë. Thotë Abdulaziz e paseu u drejtua nga unë pa Maamunin dhe i tha u Abdulaziz, dialogoi me me shokun tën të, sepse me zhlisi thotë u zgjati shumë thot, pa pa për dialog. Dhe i thash, o prise besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Ata të cilët dialogojnë nëse nuk kanë një bazë tek e cila ata kthehen kur ata bijnë në kontradikt, thotë ata janë si njerëzit që hecin, hecin rrugës, por nuk kanë rrugë nuk e dinin sigurisht rruga për ta ndjekur atë dhe as nuk e dinin vendi nga u nisën dhe vendi ku do shkoin kështu që ata thotë janë si personi i cili ka humbur rrugën gjithmonë thotë kështu që ne thotë duhet vendosim një bazë tek e cilet kthemi nëse ne biem në kontradikt dhe dhe sa herë do të thonë që ne biem në kontradikt kthhemi tek ajo thotë dhe nëse ne e gjejmë thotë që ne jemi jemi tek ajo bazë atëherë nëse nuk e gjejmë nuk nuk e hesim nuk e hedhim sy të fare doman pasaj argumenteve të tjera thotë do të lezim thaa dhe më thaa mamuni thotë Thot shumë mirë, fjalat që thotë ti janë shumë mirë thotë. Tregosatë kush është baza e jotë, tek te, te, cilët dëshirojnë që ti të di bazohësh thotë në dialogun, ti dëshiron të bashkë me me bishrin. Dhe ai thotë të tregojë atë bazën e tij të të bini dakord për diçka të tillë. Thash, Foto Abdullezi, thash o prisë besimtarve, Allahu ta shtotë tjetën. A ka bazmë të një ndërmjetme me ti se sa ajo që na ka urdhëruar Allahu i mëdhëruar dhe ajo që ka zgjedhur Allahu subhanehu ve teala Edhe që Allohu më dhuron na ka edukuar neve dhe na ka mësuar dhe na ka udhëzuar që nëse ne bien në kontradiktë, të drejtohemi tek ajo. Dhe nuk na ka dhënë, nuk na ka lënë neve që ne zgjedhin vetë për vetët tona. Edhe më tha Mamuni, a ekziston kjo për Allahut, domethënë që kur ne kemi kontradikta, të kthehemi diku të kemi një bazë. I, i thash po, për ishë besimtarëve ka thënë Allohu më dhuar në Kur'an, fe in tanazatun um, fi shay'in furdu ila Allahi wal rasul in kuntum tunuminu billahi wal um, yawmil akhir, zalika khayrun wa ahsanu tawila. Nëse ju bini në kontradit në dishka, këthejni kontradit në tuaj të ka Allah edhe i dërgurit ti, nëse, nëse jeni më të vërtet besimtarë, në më thë nëse më të vërtet e besoni Allah edhe i dhe, dhe në fundit, kjo është me e mirë dhe kjo është me e mirë dhe kjo është me më thë në profundimi me e mirë për ju. Që që Allah i madhuruar në në ka mësuar dhe në ka edukuar dhe ka zgjedu për besimtarët, ate që është me kajer për ta dhe në më thë në originën më dhe bazë më të mirë, në cilën, në Edhe ona dhe bishë surprisë besimtarëve kemi rënë në kontradiktë. Kështu që bazat tek cilën do t'kthehemi është libri i Allahut dhe suneti i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sigurisht se ne ka urdhuar që nëse ne bijem në kontekstin diçka të kthehemi tek libri i Allahut, nëse ne gjim diçka tek ai, atë kthehemi tek suneti i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe nëse ne nuk gjim asgjë as te libri i Allahut as te suneti i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, atëherë ne e përplasim këtë lloj gjëje pas murit. Dhe nuk nuk e kthejmë syt asa gjëje. Po bishmi. Ata e fillojnë fali bishë dhe tha Ku nka urdhëruar Allahu që ne nëse biejmë në kontradikt kthehemi te librat e Allahut dhe të suneti profetit sallallahu alajhi wasallam, i thash. Ti sigur nuk e dëgjova atë atë çfarë thash në fillim. Ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Ja ju elldhina men wati'u Allahu wati'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Ka thënë Allahu i mëdhëruar, o ju që keni besuar bindjen e Allahut dhe bindurin të dërguarit dhe të parëve tuaj dhe nëse bini në kontradikt në diçka ktheheni te Allahu dërguari i tij nëse nëse me vërtet besoni Allahun ditën në e fundit kjo është më e mirë dhe me përfundim më të mirë për ju. Jo. Tha Abishi. Allahu më dhuar na ka urdhëruar që ne të kthehemi te Allahu si dërguari i ti. tij, nuk na ka urdhëruar të kthehemi te libri i ti tij dhe as te suneti i profetit i ti. tij. Tha Abdulazizi për këtë nuk ka kontradiktë ndërmjet besimtarëve dhe nda asë me dietarëve, që nëse ne themi kthehemi te Allahu, do të thonë kremit e librit Allahut. Dhe nëse ne kthehemi te profeti sallam, mbasdekësti kthehemi te suneti i ti. tij dhe nuk dyshonë në këtë lëgje, vetëm sa ta të cilët janë, mulhidun, dhe më thënë janë muhues, edhe këtë lëgje e ka tra, është transmituar prej Ibn Abbas, e ka transmituar një numër djetarësht, edhe prej të cilëve është marë dhia. Tha Abdurazizi, e më tha ma amuni, atërë thotë vendosë i bazën të uaj Abdurazizi, dhe bini dhe kortë për të, dhe unë e më të shmitarë, në me t'jushë në minshalla. Tha Ai personi i cili devion në librin e Allahut, bën devijim në librin e Allahut, duke mohuar ose duke shtuar ato që janë në librin e Allahut, mëto nuk dialogohet me shpjegimin e ajeteve kuranore, as me të thefsir, as me hadith. Më tha, atëherë me çfarë do të dialogosh me të? I thash me të dialogoj vetëm se duke lexuar tekstin e Kuranit. Siç ka thënë Allahu mëdhuri, ka thënë profeti i tij sallallahu alajhi wasallam, shikoj subhalla si sillehet kuranore dioni dëshira, po flasun dëshira. Yasiil ja, ajedet kuranorë sikur ajedet kanë zhyritur për bishën mi rrisin në të vërtetë. Dhe kjo tregon dijen e madhe që kanë pas dhjetardë selefë. Shikoni, do shikoni çudirë të çudirave. Vallahi se si e kanë pas kuptuar selefët Kur'anin. Dhe ky lloj njeriu, ky jo ka kuptuar Kur'anin, po ky, domosdën e ka trëtur Kur'anin, Kur'ani gjithë ka hyrë në gjakun e tij, në zemrën e tij. Çdo ajetë sille kur dojë, si dojë, i di ajetë të gjitha domosdën, për çfarë vlen kjo ajetë? Sille 100 ajetë për një njerëz për një çështje, e u thon. Masha Allah ka për të mëllon, të regohën vëllaj dije shumë dhe qantë. Në kjo të regohën blerë në madhë që kanë se lepër për para dijes tonë. Djesë atyri që kanë më mëmbraba tyre. Thot, i thot uh, ma mëni, atër me qëfar të delegoshënë, ku shënë baza, argumentat, i thot dhe delegohën vetëme tekstin e Kur'anit. Sepse Allah i madhuruar i ka thonë profetis sallallahu aleyhi sallem, Këdhali kërë sënna ke fi umetin që dëkhalet min kabliha umem, Tetlu a Thot, e thot Allahu më dhuroar, këto ne t'kimi dërguar të tek një umet, para ti kanë qenë umetë të tjerë që ti tu lezosh aty, e shoqëta që tu lezosh atyre, ato që ne ta kemi shpallur, që tu lezosh. Thot dhe ata thot janë, do jan të thënë ata janë ato cilët e mohojnë mëshiruesi, domethënë më ata të cilët e mohojnë Allahu, me ta nuk fit me shfigim, ata flit vetëm me tekstin e Kuranit, zojë etin kornor, kaq. Kjo është detyra jonë dhe tyre. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alei tawakkeltu alayhi ma tab thoi zoti im shallahu nuk hata dhuar te per vështira ti me më jam mbështetur dhe te ka i esht kthimi gjithashtu ka than allah i madhruar thot uh, amdolazizi ka than allah i madhruar qul taala wa atluma harrama rabbukum aleikum thoi e jeni tole z juve se çfaru ka bër zoti ju e haram e to lezoj domane urdhor per vesoja qe tu a lezoj gjithashtu i thot allah i madhruar per chifut te cilet pretenduan Se disa gjëra i ka bërë Allahu haram kur ato ishin si haram në të vërtet. Qul fat fa'tu bit tawrat fa'tluha in kuntum sadikin. Thuaj silleni Tauratin dhe lexojini atë nëse jeni të vërtet. Lexojini, domodin ka urdhëruar Allahu për të lexuar. Gjithashtu Allahu i mëdhëruari ka thënë profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, "Wan atlu'l Qur'an." Domodin e më urdhëruar gjithashtu që ta lexojë Kur'anin. Femenih tadafina ma yatadi nafsi, daku shu'zoat ayu'zoat për veten e tij. Kështu që Allahu i mëdhëruari E ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alajhi wasallam për ta lexuar Kur'anin dhe nuk e ka urdhëruar për ta shpjeguar atë. Shpjegimi vlen për atë që e parnone leximin. Kurse ai i cili mohon leximin, si, si mundesh ti të delogosh me të në shpjegim dhe më thamë Amuni, pse bish i bie në kundërshtim me ty vetë në tekstin e Kur'anit, i thash po? Ai më bën kundërshtim me mua teksti në, në Kur'an ose përndryshe ta lën mendimin e, e tij atë. Tha Abdulazizi e pastaj u drejtova bishë dhe i thash: "O bishë, kush është argumenti jot që Kur'ani është i krijuar? Më sill mua atë atë shtizën më të mpreft nga, domethënë nga nga të shtizët e tua dhe më godit me të atë thotë që mos kesh nevojë për të përsërisur argumentin e një pastejras." Edhe më tha: "Tha bishë. Ti thua që Kur'ani është gjë apo nuk është gjë?" Nëse ti thua që është gjë, atëre ke pranuar që është krijuar, sepse gjërat janë krijuara vetëm me tekstin e Kur'anit. Dhe nëse ti thua nuk është gjë, atëre ke mohuar, thotë, sepse ti pretendon që argumenti i Allahut mbi krijesat e ti nuk është gjë. Tha Abdulaziz, i thash Bishrit, nuk kam parë një i më çuditshëm se ti thot. Ti vetë pyet vetë edhe përgjigjesh vetot. Edhe më quan të mua kafir, thot, para dëgjuar këto ndimitë se shë shto the mundot. Nëse ti pyet Atëher unë të përgjigjem thotë. Para dëgjoj përmeje përgjigjen time, sepse unë di të përgjigjem për vetën time dhe di të argumentoj për mendimin tim. Ndërsa nëse ti dëshiron që më të më tregosh unë jam gabim, atë të flasësh për të hutuar njerëzit, atë për të hutuar mua, për të më larguar argumentin, ta dish se vetëm se më shtuar më shumë, më thonë drita edhe kuptuar e të kuptuarit të, të vërtetës me me suksesin për Allahu subhanahu wa taala, atë unë mendoj Se ti e prej atyre që kanë mësuar, kanë mësuar disa fjalë ose i kanë dëgjuar ato dhe kanë dëshirë ti thonë nga fillimi deri në fund pa ndërprerë kushtot. Pastaj Abdulazizit më erdhi thotë më thotë më drejtuam Amuni. Po të drejtuam Amuni bishë dhe i tha. Tha të vërtetën Abdulazizit, dëgjoi përgjigjen e tij, e pastaj kthei përgjigje për çfarë të dëshirosh. Më pas më tha fol Abdulaziz dhe përgjigjua atë që tha. Thotë Abdulazizit, ti pyete a është Kurani gjë apo nuk është gjë? Nëse ti ke për qëllim fjalën gj, optim fjalën gj, që është domethënë që ekziston. Nëse themi gj ekziston, nëse nuk është gj nuk, nuk, nuk ekziston, atëherë themi po është gj. Nëse ke për qëllim fjalën gj, që Kur'ani ka emrin, siç ka emrin Kur'an ose Furqan, ka emrin gj, atëherë themi jo, nuk është gj. Tha bishi, unë nuk e di, s'far thua, as nuk e kuptoj, as nuk e logjikoj, as nuk e dëgjoj këtë që thua ti. Prandaj patjetër duhet më japësh një përgjigje që unë ta kuptoj aj apo nuk është gjë. Domthon do përgjithë pritere, o po jo. Domthon bishri i do gjëra domthon me thik. O bardhzi, nuk ka domthon të verdh, kuq, jeshile, nuk ka. Kupton? Kjo është problematikë domon njerëzve, të cilët domon i duan gjërat vetëm bardhzi në të kotën e tyre. Në një kohë që ky e shpjegon tho që nuk janë gjithë gjëra bardhzi. Ka dbardhë, kushëj, dhe verdhë, dhe shile, pra të bardh, kuqe, të verdh, jeshile, pra në përgjithësi nuk mund të jepet më impono me jo. Dom thëllai është fatkesi. Ja u keni shembullin. Edhe i thot Bishi, un nuk e mora veshë të që thej, as nuk kuptova, as nuk logjikova, as nuk e dëgjova. I tha Abdulaziz, te vërtetën thot. Ti as nuk kupton, as nuk logjikon, as nuk dëgjon vet. A dhe më thot, ndaj e ke përshkruar veten tënde me përshkrimin më më të ulta, më të shëmtuar, thot. Edhe zgjollë për veten tënde zgjidhet më të qjia, thot. Edhe Allah i mëdhuruar i ka qortuar nuk në librin e ti, ata të cilët zgjollën atë që ke zgjëdur ti, thot. Ose ata që kanë përshkruar vetën të joma ti ke përshkruar ti, thot. Ka thënë Allah i mëdhurun Kur'an. In me vërtetësh Fot inna sharad dawabi inda Allah as-sum wal-bukm alladhina la yaqilun fot fot dawab do mund të qenë ato që hesin tokot fot fot kafshët më të këqija tek Allah e mëdhuruar janë ata të cilët janë shurdhë me ecët të cilët nuk logjikojnë fot dhe sigurisht Allah i mëdhur të dinte që për tek taka hayr do t'i bënd ata që të dëgjonin si dhe sigurisht ata të dëgjonin do i kthinin shpinën të vërtetës gjithashtu ka thonë Allah i mëdhuruar afanttusmi us summa wa tahdil umman kana fi dhalal mubin ati ei i cili si bënti dëgjojnë shurdhët ose u zonë të verbrit edhe nësa ta janë në humbjet qartë, i dhe shtu ka thënë alloj më dhuar, u la i ke ledhin e shtarot, do la le të bil huda, do të ata ishën e ta, ta cilët e blen humbjen dhe shqitën u zimin, për ma rabi hati gjaratu, dhe nuk fitoj të rekti e ty, oma ka nuk muhtedin dhe nuk ishën të uzuar, dhe se pasaj le zonë këtë dhe të kërështë alloj më dhuar, sumë më në bukë më në omjë, shurdhë me mecë të verbrit, dhe ata nuk Edhe këto dhjetë janë të shumtë në Kur'an, vëllai i nderuar, i kalavrëruar në Kur'an, ata të cilët e dëgjojnë fjalën dhe thotë e të të cilët e dëgjojnë fjalën dhe e ndjekën në të më, më të mirë, thotë vëllai i nderuar, alladhine estemiunul qawla fe yetbiuuna ahsane, ata të cilët e dëgjojnë fjalën um fjalën Allahu subhanahu wa taala dhe e ndjekën në të më, formë më të mirë, ulaike ladhina hadahumullah. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu, ulaikumul ulul albab, ul ul ul ul ul dhe këta janë ata të zotëve të mendjeve. Gjithashtu ka thënë Allah i më dhruar, Wa i dhe asemi u ma unzile tara, i lërësulit të ra ajunum të fidhu min e dhemjë min ma arafu min e lhaq. Thotë Allah i më dhruar, dhe kura ta të i gjojnë, Shva i ka zbritur të dërguarit, ti shikon që për syve të tyre dalin lopë thotë nga e vërteta që ta njohën. Gjithashtu ka thënë Allah i më dhruar, Wa qalu samiëna, wa ta'na, ufranën, kërrabbena, wa i lejke lëmësirë. Kanë thënë Allah i madhruar, që besimtarë të thënë dëgjuhëm dhe u bindëm në falë neve zëtë jonë dhe të këti shkëthimi. Gjithashtu kanë thënë Allah i madhruar, O i sarafën e i leke në falën minërgjin njës të miunën al-Quranë, falem ma habaruhu, kalu ansitu. Dhe kujto dhe kur ne të solën të një grupë gjindës që ata po dëgjonin Kur'anin, dhe kur ata erë dhe në ty thënë dëgjoni, heshën dhe dëgjoni, falem ma kudhja wallahu Kanu ya qoumana inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yedehdi lil haqq wa ila tariqil mustaqim Fanoboblion ne kem dëgjuar një libër që u zbrit pas Musës është vërtetues për atë që ndodhet do të thonë përpara përpara të tij do të thonë fton udhëzon për tek haqu dhe për tek rruga e drejtë eda ajete të tërën Kurani janë shumë thot ti nuk zgjodhe për veten tënde as atë që zgjodhi profeti as atë që zgjodhin besimtarët as atë që zgjodhen ehlu kitabi dhe as atë që zgjodhun xhind Thot Abdulaziz, më tha mamuni, mjafton me Kaq Abdulaziz dhe ktheu te aty ku ishte thot, dhe sqaroi atë gjë dhe shpjegoi atë që po tregonte, thot. Edhe argumentoi për veten të tij. I thash, o prisë besimtarve, Allahu subhanahu wa taala ka treguar për fjalën e tij, siç ka treguar për veten e tij, thos. Do të thonë dhe do të thonë e ka do të thonë e ka përdorur për, për, përdor për fjalën e tij, atë që ka përdorur për veten e tij, thot. Sepse fjala e tij është për cilësive të tij. Dhe Allahu majdhur nuk ka precizive të ti gjën. Gjëja, do më nuk është precizive të Allahu, gjëja 1. Gjithashtu ve nuk është për emrëve të ti thot. Dhe, dhe Allahu majdhur do të ka treguar të lë gjëj fjalën gjë për veten e ti thot. Ë ka treguar vetëm për të pohuar që, domethënë në, në aspektin e ekzistencës dhe mohimit të mos ekzistencës. Domethënë kur thotë Allah është gjë me kuptimin që ekziston, në të vërtetë që ai ekziston dhe për atë që, atë, atë që Allah, të mohuar ato që ato ato që e mohojnë sensën Allahu subhanahu wa taala. Me kuptimin domethënë ka për qëllim këtu që fjala gjë Përdor me dy kuptime. Kuptimi i parë është, krijesat quajnë gjëra. Dhe kuptimi i dytë është çdo gjë që ekziston, çka ekziston quhet gjë, sepse ajo ekziston. Dhe Allahu i madhuar thotë, e ka quajtur veten e veten e tij gjë. Jo e ka quajtur por e ka përdor fjalën gjë për veten e tij kur atëherë kur, domethënë, ka treguar domosdhem për ekzistencën e tij. Fot Allahu i madhuar, dhe domethënë ka treguar për dëshminë më të madhe se dëshmia e tij. Fot Allahu subhanahu wa taala. Fot wa lakinahu fot Abdulaziz, wa lakinahu dilla ala nasse enhu shay wa mëkber lëshë ai fibadën e lëgud në fenin e l'adem por allahu më dhur ka treguar për veten e tij që ai është gjë dhe është gjëja më e madhe për të pohuar ekzistencën e tij dhe për të pergjithësuar mosbesimtarët që e mohojnë ekzistencën e tij thot dhe që mohojnë rububien e tij thot që kanë kanë çendë problem të mbarshëm fotollohi më dhur Kur'an kul ayu şeyne kebëru shahada thuaj cila gjë është dëshmia më e madhe kul allah thuaj allah Në çụtë Allau më Ma, Allau më dhuroi vetën e tij gjë, jo ja gjë, por gjë më e madhe. Kush është dëshmia më e madhe? Kush kush është gjë dëshmia më e madhe? Kol e ju sheh. Thuaj cilë gjë është dëshmia më e madhe? Thot thuei Allahu është dëshmëtar më më me djush. Thot tregojë Allau më dhur për vetën e tij që ai është gjë, por jo si gjërat. Dhe zbriti për këtë një lajm të veçantë, sepse ai e dinte që xehmi dhe bishri dhe bishri, edhe kush thot fjalë tyre do ti devijojnë emrat e Allahut dhe do ta krahasojnë Allahun me krijesat e Tij. Do ta fusin fjalët e Tij tek emrat e krijuar. Prandaj ka thënë Allahu i madhur, "Leise kemith li shej, nuk ka as i ai asgjë." Do të thonë Allahu është gjë, por nuk është si gjërat. Pra edhe nuk ka as i ai asgjë. Ëqartë? Kjo është ideja. Kështu që Allahu i madhur nxorri veten e Tij dhe fjalët e Tij dhe cilësitë e Tij për gjë, për gjërat e krijuara me anë të këtij lajmit, në cilin ai përgjenshtron ata të cilët i deformojnë e deformojnë librin e Tij dhe shpifin kundrejt Tij dhe e prëngjajnë Allahun me krijesat e Tij. Ka thënë Allahu i mëdhruar: "Kul la ilaha illa Huwa, fad'u biha ta'lau ta'nimet e bukur, fad'u biha lutun ja ti me to. O dheuul ladhina yuhidun fi asma'i." Dhe largohuni të para atyre që devijojnë, bëjnë devijime, deformime në emrat e Tij, bëjnë deformime në emrat e Tij, po flasuntash ja, jo këp adolesh. Domethën ndër tëra është që e quajnë Allahun me emra që ai si, si ka. Si po shon gjas, ajo quhet Allahu gjemos suaj gjaja. Osa quhet Kurani gjem me radh. Përdorin, përdorin në, në formën domthon në të gabuar, keq përdorimin e këtyre domthon normalisht shkon një problem. Pastaj thot, Allahu i madhruar thot basi të masi tregoj që ne duhet të lutemi Allahun me emrat e Tij, e të largojemi nga deformimi ato që deformon emrat e Tij, thot na ka treguar emrat e Tij në librin e Tij. Dhe nuk ka treguar që një prej emrave të ti Tij është gjaja dhe gjithashtu edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur ka thënë që Allah ka 99 në emra, kush i llogarit ato hyn në xhenet, nuk ka treguar që një prej emrave është emri i si Allahut si është është fjala gj. Po pas Allahu i madhëruar ka treguar për veten e tij, gjithashtu siç ka treguar, do të them, gjithashtu Allahu i madhëruar thotë ka treguar për fjalën e tij, siç ka treguar për veten e tij, që do të tregoj krijesave që fjala e tij është është, do të them që jesë të qenjës të ti dhe të cilësi për të cilësi për të cilësi për të ti. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ma kaderu Allah haka kadri i thkalu ma enzën Allahu ala bashërin min shëj. Thotë, nuk e bërësua në Allahu nësi qëta konë ma dhe shtisë ti, kur thanë nuk i zbriti Allahu njerëzve asë një gjë. Në më në qëti shpallin qëfar? Gjë. Në qëti shpallin gjë. Kull me nënzën e kitabele të gjabi i Musa, thua i kushe z shu që Allah i më dhuruar e qortoj të qifutin i cili e mohoj që të orati është gjë. Sepse, thot, një prej muslimane po dialogonte me një person për të qifutve në medine. Dhe muslimane po e tregon dhe qifutit nga të orati shenja të profetisë sënë Allah i Selem dhe profetësinë të i dherësa e vërdetoj me të orat. A tërë qeshi qifutit dhe fa, nuk ka zbritur Allah njërzë vëzë gjë. As një gjë, nuk as një liber. Shu që Allah i më dhuruar zbrit i k dhe për të qurtuar të lloj fjalë dhe për ta konzervuar këtë shpift të madh kur domethën kur një person e konzoron fjalën e Allahut asgjë kur ai mohon që fjalën e Allahut është gjë domethën çfarë thon? Çfarë thon këta domethën çifuti thaa që, që, tha që Allohu i madh nuk ka zbrit njerëzve asgjë domethën çfarë ka zbrit? S'është gjë domethën. Ajo që ka zbrit Allahu nuk nuk quhet gjë. Nuk është gjë. Atëherë domethën kod ky që Allohu i madh ur trgojmë anë të këtij ajetit që fjala e tij është gjë me kuptimin që ajo ekziston sepse përdezat shifuti e mohoi që nuk ka zbritur asnjë gjë zgjet, do të thonë mohoi ekzistencën. Por edhe Lloi i Madhhur thotë, thotë që ka treguar ndonjë që ka përqëndësuar çdo gjë, thotë ata nuk e kanë blerësur Allahu si takon më dhurshti sikur thaan, nuk i ka zbritur Allahu njerëzve asnjë gjë. Do thonë konzërd muhim kur ti thuaj që Allahu i Madhhur nuk ka zbritur gjë njerëzve. Kjo tregon se çfale gjë përdoret do të thonë për ekzistencën. Këto këtë ka përqendrin thotë Abdulazizin. Si kurse ka të rëguar, pashtonë dhe thot, pashtaj, si kurse ka të rëguar, kema dëlle, thot, ala nefse e në ushej, lejse ke lesha. Si kurse ka të rëguar për vetën e ti që a i shgjë, për jo si gjerat, në i vëntjetër ku thot, o men adhle më mim me nif të ra, ala Allah, kedi me në uka, le uhi i le, o lem juha i lehi shhej, thot, dhe kush në mizor sa i cili shpift kundrejt Allahot, ose, ose, në më dënë, thot, mua më shpalur, kur ati nuk e shpalur gj Në kuptimi saj që është, është dishkallu, është gjë. Dhe Allah i madhuruar e ka qërtuar atë që e mëhon që të fjallë Allahut është gjë. Dhe Allah subhanu e ta'ala nuk e ka shfaqur fjallën e ti me emrin gjë. Nuk e ka thën që emrit një që libri ti që të gjë, ose fjallën e ti që të gjë, por ka të reguar që është gjë me kuptimi që eksiston, me këto dhe kuptimi. Dhe nuk e ka shfaqur fjalën e tij me emrin Jehoth, që mos dalin ata që bëjnë dredha dhe devijojnë emrin e Allahut subhanuhu teala, edhe ta fusin atë në grumbullin e gjërave të krijuara. Por e ka shfaqur librin e tij me emrin e tij, El-Kitab, En-Nur, el El-Huda. Dhe nuk ka thën kush e zbriti gjën që i erdhi Musës, por tha kush e zbriti librin që i erdhi Musës. Kështu që Allahu i madhëruar Po nuk e ka bër fjalën që emër të librit të tij, por e ka bër vetëm për shkrim për treguar që ekziston, domethënë ka ekzistuar domthonë. Sikurse, thot sikurse ka domon e ka imortuar librin e tij me emra të tjerë që njihen siç tregova, thot si drit, udzim, shërim, mëshir, hak, Kur'an etj. Po dhe gjithë sa e ka bër nga që e dinte që do dalin Bishri dhe Xehmi, edhe ata që thonë mendimin e tyre do do të deformojnë emrat e sucit Allahu subhanahu wa taala dhe do të fut do ta fusin fjalën Allahut tek tek gjërat e krijuara. Tha bishë, o prisi besimtarve, e panoi Abdulazizi që ai që Kur'ani është gjë. Thotë, dhe ai po thotë që ai nuk është si gjërat. Atëherë na sjellin një tekst nga Kur'ani, sikurse i mori besën vetë si dhe mua, që ai është gjë, por jo si gjërat. Prandajse, atëherë bie poshtë fjala e tij, edhe atë vërtetohet që Kur'ani është kryuar, në kort, që i krijuar, sepse ne ram dakord që ai është gjë. Edhe unë thashë ai është si gjërat dhe hyn tek gjërat kur sa i thot ai nuk është si gjërat dhe as nuk hyn tek gjërat. Prandaj e sill argumentin për atë që pretendon. Por ndryshe, argumenti do të ngrihet kundër tij për atë për atë që të pa me anë të tekstit të Kur'anit që Allah i madh u ka krijuar çdo gjë. Fot Abdulaziz. Më tha Maamuni, kjo do të thonë është detyrë për ty të që ti do mund ta ta shpjegosh Abdulaziz. Atëherë do të filloj Muhammed ibn Jahmi dhe ata që ishin aty pranë ti duke thënë Dolje vërteta, e sot dhe allohë qështën dhe në më duke u rryra ta të armiqë dhe më thënë, erë dhe vërteta, u shduke kota dhe dhe dhe dhe përshpersonit dhe dhe më vrisnin dhe dhe bishë dhe e ranë gjujnë dhe përthoshte e përnoj pasha allohë në prisi besimtarve që korani është këriuar dhe më thëtë pëheshtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jo tregu më i but, domethën Abdulaziz me të kundërstarëve. O tregu më i but, goxha, më ne durojë, thotë. Qose ne Allahu na fal. Dhe thotë un hes ato Abdulaziz, derisa më tha mamuni, ç'ka ke qeshtu? Pse s'let? I thash orprisë mysimtarëve, do të bishi foli e dhe më kërkoi argumentot nga Kur'ani për ato që un thasht. Dhe ai isht i cili po diskuton me mua. Thë, po këtë tjetër ç'ka kanë qurtasen thotë? Un do thot, nuk kam heshto thotë. Vaz nuk është se kam ngel për përgjigje thotë. Othe edhe kam argumentet e mia, thot. Por un nuk thas në këtë mezhdis sot vetëm se më bishin, thot. Vetëm se ne za bish sot që un nuk kam argumente, atë largohet viti kushtjet të flasën ti, thot. Atë u burtiti Mamuni, Muhamedit ibn Jahim dhe të tjerë derisa ta heshten, thot. Dhe më thabë, thot Abdulaziz, më tha Mamuni, "Fol Abdulaziz." Sa skushun nuk, nuk të kundërshton përveç bishit. Thab Abdulaziz ka thënë Allahu i mëdhëruar, tregon dash argument që Kurani është gjë, por jo si gjërat. Ka thënë Allah i më dhuar, innëma qohëllu në lishen i dha aradna o në kule lë u kumë fejkun. Thot fjala jonë për, për një gjahë, kur ne duha më ta, është që ne i thejme sa i bëhë dha i bëhët. I dhe shtu ka thënë Allah i më dhuar, innëma amru i dha aradë shen i kule lë u kumë fejkun. Thot urdri ti, kur e i dëshën dhe, dhe një gjahë, është që e i thotë sa i bëhë dha i bëhë dha i bëhët i dhe shtu ka thënë Allah i më dhuruar, oj dhe ka dhajë mën fejnë në me e kullu rukun fejkun, dhe kër Allah i më dhuruar së këton një gjë, së këton një shkado, më thënë, i thot bëhë dhe bëhët, këshu që Allah i më dhuruar ka tërguar mandë të këtyre ajetëve, dhe të njash me këtyre ajetëve, ka tërguar Allah i mandë të këtë mandë të këtyre ajetëve, që fjale e ti nuk është, është i si gjerë Domthon fjala e tij është diçka tjetër, nuk është gjër, nuk është nuk hyn tek gjëra, do është jashtë gjërave sepse gjërat bën me anë fjalës së Tij. Kur thotë që Allah i më dhuroar, thotë fjala jon për një gjë kur ne e duam që ajo të bëhet, i themi bëu dhe bëu. Domthon krijesa të gjitha bën me anë fjalës së Allahut. Fjala e Allahut është gjë, dhe me anë kësaj gje krijohen krijesat, gjërat. Kjo që atë bë, bëh dhe bëh dhe bëh. Dhe bën, është jashtë gjërave. Kuptuat i den? Këto do thotë shehu këtu. Thotë është jashtë gjërave dhe se gjërat bëhen me anë të fjalës ti. të tij dhe me anë të urdhrit të tij. Më pas tregoi Allahu i mëdhëruar krijimin e gjërave të gjitha dhe nuk la asgjë pa futur në të, të. Dhe nxorri prej krijimit të gjërave fjalën e tij dhe urdhrin e tij që t'i tregoj njerëzve që fjalët e tij nuk kështu gjërat, dhe është jashtë gjërave të krijuara, ka thënë Allah i Allahu i mëdhëruar, thot inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma stava 'ala al-'arsh Qo zot ju es Allahu icili krijoi qytetën e tokën për 6 ditë më pas në, që ndroi mbi arsh, yushil leilen nahar hotembulon nata ditën yadhlubu hatithan endjek atë më të shpejt uashamsu wal qamaru an nujum musakharatin bi amri eza dielli dhe hëna dhe yjet janë të nështruara me urdhrin e tij pas sa totolloi mëdhuar elalul khalq wal amr atithu li takun krijimi dhe urdhri kështu që alloi mëdhuar e kam përmbledhur të gjitha krijesat me një fjalë, tot krijimi kriesa gjitha. Më pas sot the urdhri, që do thotë që urdhri i ti është ai me an të cilët thotë erdhën krijesat. Kështu që Allahu i madh u bëri dallim ndërmjet krijesave ti dhe urdhrit të ti. Kështu që krijesat të ti janë krijesa dhe urdhri ti është urdhër. Edhe kjo është tjetër, do të thonë urdhri është në, është diçka tjetër dhe dhe krijesa është diçka tjetër. Prandaj sot Allahu i madh urdhër, o ma'muruna illa illa wahidatan kalamhin bil basar, dhe urdhja nuk është vetëm se si një hap e mbylli sy don kurdëshon Allahu subhanahu wa taala diçka. Gjithashtu ka thënë Allahu më duhur më mbrapsa thot lillahi min qablu min ba'du. Allahu i takon urdhim më përpara dhe më mbrapsa. Do më thënë, pa dhe krimi, të thonë para krijimit dhe mbrapsa krijimit i takon Allahut urdhri. Kështu që gjërat, kështu që tregoj se që gjërat janë të krijuara, do të thonë dhe ajet për këtë lloj gjë janë janë të shumta thot. Përpara dhe mbrapsa urdhri i ti, tij, do të thonë janë krijesa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 O ai e krijoi qiellin dhe tokën me me të vërtetën. Pasi thotë Allahu mëdhëruar, kul ul haq, fjala e tij është e vërteta. Domundhe krijoi krijesat me çfarë? Me fjalën e tij. Përdesë krijesën fjalën e tij tregonin që fjalët i nuk jeka nuk çeka krijesë, çeka se krijesat. Prandaj është gjë po jo se krijesat. Gjithashtu ka thënë Allahu mëdhëruar, ma khalaq as-samawati wal arda ma baina ma illa bil haq, ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka mban aty vetëm se ma an ta haqut, me të vërtetës vonërënd fjalës siç ka përmendëm më sipër thot. Pastaj tregon Allahu më dhruar, khalaqas-semawati wal-ardha bil-haq, e krijoi çjetë tokën më në vërtetës. Gjithashtu ka thënë një tjetër, umma khalaqnas-semawati wal-ardha ma beynuma illa bil-haq, nuk e krijuam çjetë tokën vetëm në më në vërtetës ose më të vërtetën. Edhe ajete të tjera që i përmend Tobdolëzit më dinë kuptim. E pastaj tregon domthon vazhdimin e dialogut dhe këto inshallah do ta lem për mësimin tjetër se tashu plotësua gojja, domthon edhe Në më leshe liberi dhe në dohë pakohë që të më më rojë, Allah o shmëlejë në më gjithë.